2019. január 28-dik a hétfő van, 5 perc elmúlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Önök azért hallgatói itt a 98.00-án, én pedig Fiala János volnék. A ma reggelről a legfontosabb tudnivaló az, hogy ahonnan éjövök viszonylag magasabban és itt lent a síkságon is olyasmi esik, ami tényleg az ónos esőre emlékeztet. Jégpáncél még nincs, de időkérdése, hogy lehet-e vagy sem. Úgyhogy a közlekedők legyenek rá figyelemmel, ha nincsenek rá figyelemmel, akkor az nem marad következmények nélkül, mint ahogy semmi sem marad következmények nélkül ebben a világban. Két telefonszámot tudnak elérni, az egyik a 061, 4-es 8-as 9-es, es a másik egy mobilszám 0630, 677, 1161. A mai napról még azt is kell tudni, sok egyéb mellett, hogy este fél nyolc órától, tehát 12 és fél óra múlva ismét lesz nagyon messzire jött ember. A, az akvárium volt lakájában, Bakáccsal, Filipovval, Önökkel és Velem. A belépés díjtalan és aki eljön, egy láthatatlan blanket a szerződést ír alá, amelyben az is ott szerepel, hogy bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont, amiben beszélnie illene. <Szorítan> 4 8 egy perc ez a Keifejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora most már közel 12 óra, és még egy negyedés ismét lesz. Nagyon messziről jöttem ennél, azonban éppen fontosabb, hogy olyan ónos esőszerűség esik, amin el lehet csúszni, amin az autóknak hosszabb a féktávolsága, etc. és egyebek. Ez egy olyan műsor, ahol várom azokat, akiknek bármilyen mondandójuk lenne, mert az a mondandó, ami bennem van, egyelőre nem tört felszínre, illetőleg még válogatok, és lehet, hogy ez eltart a műsor végéig is, tehát, ha nem segítenek be, akkor Medeski Martinent, Wood fog itten szólani. Michel Le zenében búcsúztam el, nem ismertem de úgy írják, hogy az ember zeneileg adjon olyan aktualitást, ami és egyáltalán. 061 999, valamint 063677 figyelek a valamire. Mm-hmm. Tetszik neki. Megszánt. Zero 099 és zero 77 ezen az ónos esős napon. Ezt ígérték a meteorológusok és be is következett ma 2019. január 28-án hétfőn nulla fok közelében a hőmérséklet egy vel fölötte, egy-kettővel alatta ez a kejfejancsi minden, amit azaz az napról tudni kell vagy illik a hallgatók és Fiala János műsora momentán a 98.00 frekvencián Két telefonszámot adtam meg önöknek korábban, hogyha netán hallatszódni szeretnének. Ez a 06148909999 valamint a 0630 Én készenlétű üzemmódban bármire reagálok, önmagamtól most valahogy így. Egy, négy, nulla, kilenc, valamint nulla, hat, egy, egy, hat, egy. Mi a készenleitei állapotból, ha valaki hív, ha pedig nem hív, úgy készenleitei állapotban maradok. Ezt nem egyik fenyegetőzésnek, ez a helyzet. You 480 4, 489 0999 036 71161 Hát a szombati civilapályánban annyira megütköztem Dávid Ferencen, aki én úgy tudom, hogy a országos Szövetségének volt az elnök. hogy ezt te Igen. is tudod. És úgy beszélt, mint egy munkásvezér, vagy, mint egy szakszerzeti funkcionárius. Hát figyelj, de azért egyet azért, de tudomásra az autógyárban 450 ezer forintos átlagfizetések vannak. Ami nyilván valaki 250 et kap, van, aki milliós fizetést. A azért jött Magyarországra, hogy Olcsóbb munka legyen. Azért álljon már meg a menet egy kicsit, így, de az a 12 ezer ember, inkább örüljön neki, hogy munkát kapott, és nagyon jó fizetést kapnak. Nem, nem is tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Az egyedül Szakonyi Péter volt az, aki egy fél mondatot hogy ez nem ilyen egyszerű. Nem tudom, emlékszel ráadhatnám, hogy a téma tovább ment. De azért tessék már tudomásul venni, hogy azért ezek a gyárak nem azért jönnek ide, hogy, hogy milliós fizetéseket. Tehát, akkor, akkor maradtak akkor a nyugat-európában. Szóval kicsit azért, mert egy Audi, egy drága autó, egy prémium márka, azért nem kell azt gondolni, hogy majd én ilyet milliós fizetést fogok kapni Magyarországon. Szóval nagyon ki vagyok akadva ezen a sztrájkon, és nem a vége. Én ezt értem, én. hogy te ki vagy akadva ezen a sztrájkon, én kevésbé vagyok kiakadva, meglátjuk majd, hogy mi lesz az adták elő. Azzal meg az a problémám, bárki is állt elő, hogy nem igazán illendő műsoron kívül mondani olyat, ami egyébként vagy elhangzik műsorban, vagy az ember megtartja magának. A harmadik dolog, hogy legyen plusz egy, uh, Dávid Ferencet én eddig csak hallottam, soha nem találkoztam vele, az elmúlt időben sokkal gyakrabban megnyilvánul új arcát mutatja, hogy ez Igen. mennyiben van, összefüggésben, vagy mennyiben nincs azzal, hogy már nem a korábbi állásában van, és hogy benne milyen vegyértékek szabadultak fel, ahhoz egy vele folytatott beszélgetésre volna szükség. Ez azonban a civil a pályán nem biztosít keretet. Én, én, én mondom, hogy csak azon volt a hogy a hossznak volt az előke, mert hát neki azt kell mondani, hogy most nagyjából én mondok, hogy emberek, az én négy szállítoknek ezek volt átfizetés, Magyarország. Nem olyan rossz pénz. Tessék lenyugodni egy kicsikét, és na, indunk, hogy ez nem a gyár, hanem ez az Audi gyár, marha drága autók vannak, nyilván ezért jöttek ezek ide Magyarországra, mert itt olcsóban tudnak termelni. Álljon meg a menet. Előbb utóbb az autó, ha azt fogja hogy mondtam, hogy marva nehéznek innen átszerpni is. De én lennék az autó főnöke, leállítanám a termelés két hónapra inkább elvikérzésnek, de ez nem lehet. Ez a zsarolási funkció, amit van, ez valami borzasz. Szóval ki vagyok teljesen. Én mint munkáltató. Este találkozunk? Na, Persze, ha hogy ne jövök, persze. <Szorítás> <Szorítás> Jó reggelt, csak a Horváth Péter úrnak mondanám az Audi strike kapcsolatban, hogy egy szakszervezet az MTI-kutatóintézettel együtt átnézték az itteni cégnek a mutatószámait, hogy mennyire nőtt a termelékenység az elmúlt időszakban. Másrészt összehasonlították, hogy a bérköltség és árbevétel arány itt a legalacsonyabb, tehát még a csehországi munkásoknál is relatíve alacsonyabb bélen dolgoznak az emberek, tehát azért van alapja annak, hogy kicsivel többért kérnek, még akkor is, hogyha mondjuk a magyar munkásokhoz képest, még dupla, akkor fizetésük van az embereknek. De a teljesítményük az lehet, hogy tripla vagy ötszörös. Én azt tapasztalom, hogy a, a hallgatók számára beleértve, ugye hogy más műsorban is szóba kerül, ezt beszélnek szakszervezeti vezetőkkel, én még nem beszéltem, és hogy fogok -e, ezt nem tudom megmondani. Kicsit úgy néznek, úgy nézünk erre az Audi sztrájkra, mint valami UFO-ra, és ezzel összefüggésben, vagy nem összefüggésben olyan következtetéseket vonunk le a kapcsán, vagy róla, amelyek olyan leágazást biztosítanak, amire nekünk szükségünk van, de egyáltalán nem biztos, hogy összefüggésben van az Audi dolgozók sztrájkjával. Igen, ez tényleg egy... egy, egy... Uh, nagyon nehezen értik meg, uh, el, vagy, vagy értjük meg, hogy van, aki nagyon-nagyon jó helyzetben van, és mégis hajlandó sztrájkolni, amikor mások sokkal rosszabb helyzetben vannak, de minden helyzet kicsit relatív, tehát, hogy, hogy azok az embereket is meg kell érteni, akik, akik uh, nap mint nap dolgoznak a cseh, vagy a, a német kollégájukkal, és úgy érzik, hogy ugyanazt a teljesítményt leteszik az asztalra, és... Uh, és másfajta bérezésbe olyan létezik, hogy biztosítás uh, Lehet, hogy van a németeknél, én nem tudom. Ezt, nem tudok és a biztosítás az fedezi-e azt a költséget, ami kiesik, és fedeze bármit is egyébként, hogyha kivívják a dolgozók, amiért küzdenek? Mire vonatkozhatod? Hát lehet, hogy elmaradt átbevételre van biztosítás, mert ugye ilyenkor tehát bérköltséges sincs a munkáltatónak, de árbevételes sincs, tehát kiesett a munka, amit majd valamikor be kell pótolni. Tehát lehet, hogy az árbevételre van valamilyen biztosítás, nem tudom, esetleg károkozásra, hogyha valami ilyesmi történik. De, de nem a, a, a lehető fizetés emelésre nagyjább, nagy valószínűséggel ez nem vonatkozik? Vagy... Nem, arra valószínűleg nem. Arra valószínűleg nem. 0614890999 és 06367711618 perccel 7 óra 35 után. az ismeretlen munkáltatóhoz szeretnék hozzászólni, ugyanis ő nem tudja, hogy a 450 ezer forintos átlagbér mellett hány óra munka van. Tehát mennyi a idő hozzákapcsolódás. A második pedig az, hogy akkor kell sztrájkolni, amikor a munkáltatónak sok munkája van, tehát van miből kérni, miért kérni, hogy rákényszerítsék. Ez egy régi, ismert dolog. Köszönöm. Azért az megdöbbentett, hogy a követelések közé tartozik, hogy legalább egy olyan hétvégéje legyen a dolgozónak, amikor együtt lehet a családjával. a Honvéd Kórház sürgőségi osztályán is volt változás. Más lett a főorvos, mint aki eddig a megbízott főorvos volt, és ő írt egy levelet. Kik voltak a címzettek, azt nem tudnám megmondani. De írt egy levelet, amiben szintén felsorolja azt, hogy nagyon nehéz, kiégett és motiválatlan emberekkel együtt dolgozni. Kettő percen múlott, három, nyolc, ez a kéfejjáncsi, minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Két telefonszámon érnek el 489 0999 és 06367 hat Mondott egy nagyon megdöbbentő dolgot szerintem. Azt mondta, hogy Elvi alapon két, két hónap körül bezárna a gyárat. Szóval, hogy azt mondja, hogy a munkások zsarolják a, a munkáltatóikat, az mi lenne? Puszt a szivatás. Elvi alapon? Nem tudom. Hát nem tudom, szeretnék az ő munkavállaló lenni. Rögzítsük a tényt, túlságosan önöket az Audi Strike nem izgatta föl. Ha érdeklődést mutatnak a 8 óra utáni beszélgetés iránt felé vonatkozásában neki részére, akkor korábban utána lehetett telefonálni, most alatta is lehet, Molnár Zsolttal fog beszélgetni az előválasztásról, és a 0614890999 es szám lesz szabad, ha kérdezni akarnának, szeretnének megfelelő rész aláhúzandó. Különböző portálok az únos esőre hívják fel a figyelmet, ahogy én azt tettem 7 óra után. Legyenek szívesek tekintettel lenni arra, hogy az utak csúsznak. Jó reggelt! Jó reggelt, Ti úr, ha még egyszer elmondaná, hogy milyen együttes játszik most. Ez a Medeski Martin Endwood. Medeszki Martin Endwood. Ma este az Aquarium Club volt lokájában nagyon messziről jött ember Bakácsal Filippovval önökkel és velem a belépés díjtalan. Ugyanakkor egy olyan láthatatlan blankett a szerződést aláírnak az eljöveterükkel, hogy részt vesznek a beszélgetésben, és azt legfejebb rekettségre, rehetséggel, vagy más orvos által indokolt esetten lehet kihagyni. Mármint, hogy hozzászóljanak. 8 óra előtt utoljára ajánlom a 061489099-es és a 0636771161-es telefonszámot. 8 óra után a 061489099-es telefonszám fog élni, amikor Molnár Zsolta az előválasztásról beszélgetek. következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlem, Berényi Attila vagyok. Zarándok vonattal készül a pápa erdélyi látogatására a MÁV. A szerelvénnyel ezren utazhatnak a katolikus egyházfő június elsői Csíksomjói szentmiséjére a MÁV Start ZRT és a Missió Tours utazási iroda szervezésében, közölte az utazási iroda ügyvezető igazgatója köztévével. Május 31-én három városból, Budapestről, Szombathelyről és miskolcról indul vonat, amelyek több nagyvárost érintve püspök ladányban kapcsolódnak össze. A zarándok vonat onnan egy 17 kocsiból álló szerelvényként folytatja útját Csíkszeredáig. Antonio Guterres ENSZ főtitkártól kért segítséget, a venezuelai humanitárius válság kezelésére az ellenzéki többségű parlamentet vezető Juan Guido. A világ legnagyobb olajtartalékaival rendelkező Venezuela évek óta gazdasági zuhanó repülésben van, az olajárak csökkenése és a belpolitikai válság miatt. Az országot hiperinfláció, élelmiszer és áruhiány, valamint az alapvető szolgáltatások akadozása jellemzi. A parlamenti elnök pár napja ideiglenes államfőnek kiáltotta ki magát, a nagyhatalmak egy része elismerte vezetőként Moszkva nem. Az ügyből most az ensz is balhélet, ugyanis az USA külügyminisztere személyesen kért állásfoglalást a biztonsági tanácsban helyet foglaló államoktól, mire az orosz delegáció a washingtoni diplomácia erőszakosságát kritizálta. Kína is a jelenlegi elnököt Nicolás Madurod támogatja, állítólag orosz zsoldosok vigyáznak most a biztonságára. A Stuttgarti Stadtgallery Művészeti Múzeumban fogják márciustól kiállítani egy hosszú távú kölcsön keretében Banksy Lány Léggömbel című művét írja az MTI. Ez az a kép, amely nagy szenzációt keltve Félig ledarálta önmagát a Sotheby's tavaly októberi londoni árverésén. A képet egy európai műgyűjtő vette meg, most Rembrandt, Holbein és Picasso műveinek társaságában mutatják majd be. A kurátorok azt tervezik, hogy mindig más teremben fogják elhelyezni, és a látogatóknak maguknak kell megtalálniuk, hogy éppen hol van. Jó reggelt lett! Én tényleg elmulasztottam ternap az SMS-t, ami rám nem jellemző, úgyhogy köszönöm szépen, hogy fel is... De de, de, de de nekem kellett volna küldenem, sms most figyelmetlen voltam. A hallgatóknak pedig immáról nem a beszélgetés végén, hanem az eleje óta, tehát mostantól kezdve felajánlottam a másik telefonszámot, hogyha kérdezni akarnának, kizárólag ezzel a témával kapcsolatban, akkor megtehetik. A 2000-es szám, ami a limitje volt az ajánlásnak, az hogyan született meg? Konszenzusra jutottunk a többi pártól, a párbeszédtel, a demokratikus koalícióval, meg a szolidaritás mozzalommal. Abból indultunk ki, hogy legyen egy belépő mindenféleképpen, tehát legyen egy részerű határ, ami azonban sokkal alacsonyabb, mint az önkormányzati választások esetén a főpolgármester jelöltsége szükséges 13-14 aláírás. Ez a 2000 arra alkalmas, hogy ne teljesen komolytalan, módon akár kijelölté váljon, viszont minél könnyebb legyen, tehát a érez politikai támogatottságot, az két az össze tudjon gyűjteni, igazítottuk a határt, és ezen azt is tudom mondani, hogy nem is múlt semmi, hiszen mindkét jelölt simán összegyűjtötte, más nem indult azonban. Amikor ezt eldöntöttük, akkor még mindenféleképpen abban gondolkodtunk, hogy akár több jelölt is lehet. Meglepő volt-e, vagy meglepetést okozott-e, hogy nem lett több jelölt? Nem is tudom erre az őszinte választ, mert azt tudtuk, hogy kettő a bizonyossága határos módon lesz, azonban nehéz belelátni olyanok penyébe, akik esetleg kacérkodtak azzal, hogy elinduljanak, tehát akár Puzsé Robert, akár Sermel Ádám, akár olyan közéleti emberek, akikről sokat beszéltek. Én azt gondolom, hogy végül várható volt, hogy, hogy igazi esélyes ennek a, az előválasztásnak valóban a jelenlegi két jelölt közül kerül ki, de bizonyosat nem tudok mondani, talán nem is találgattunk megváltozó a határizőt, és kiderült az, hogy valóban kezden indulna. Az, hogy végül is Vejszer Alinda nem lett a Momentum főpolgármester jelöltje, abban az az érdekes, hogy ezt írta a hvg.hu, amelynek a Momentum megerősítette a hírt, de hogy kinek állt egyébként érdekében, hogy ezt a zuhany híradós hírt közreadja, arról elképzelésem sincs, mert hogy ez inkább PR, mint lényegi, de mégis kifejez valamit, amit nehezen tudnék ennél jobban megfogalmazni. Összintén szólva, azt szeretnük volna elkerülni ezzel az előválasztással, ami talán nem olyan hőfokon, mint korábban, de csak elkezdődött, hogy találgatások, olyan személyek, akik végül nem lesznek jelöltek, és egyébként nem is politikusok, sőt, meg ilyen érdemi ambíciók sincsen, hogy őket szóba hozzák. Én nagyon bízom benne, hogy végül a, a Momentum is belátja, hogy egy ilyen casting és egy ilyen közéletű zűrzavar, ahol ugye hetentek havonta új jelöltek találgatnak, az semmiképpen nem segíti a esélyeket. Itt egy az egy jelen kell majd Arós Islánral szembeállni, és ez a legnagyobb esélye ennek az előválasztásnak, tehát a vasárnapi győztesnek lesz, hogy egy összeset a és minden ilyen találgatás, felkérés, sejtetés, az rontja ezeket az esélyeket, hiszen egy zavaros képet mutat az ellenzéki oldalon. Ezért sajnáljuk, hogy végül nem indított jelöletet a Momentum ezen az előválasztáson, de bízom benne, hogy amennyiben vasárnap hirdetjük a győztest, akkor végül támogatni fogják, hogy legrosszabb esetben azt mondják, hogy júniusban ők is állítanak az úgynevezett második fordulóban egy jelöltet, és akkor le tud tisztulni a pálya, és nem ilyen e, és találgatásokkal és sejtetésekkel lesz tele a közélet. 06148909999, ha bárki kérdést akar intézni Molnár Zsolthoz az előválasztás kapcsán. Töfelé elágozik az út onnét, ahol most vagyunk, de miután megemlítetted a júniust, én már korábban is kérdeztem, tehát ebben nem lesz sok újdonság, hogy ha meg lesz vasárnap a győztes, ha azt a kérdést tenné fel neked álmodban, mert hogy ott más világban él, mint a realitásban, hogy mondjad Molnár, tulajdonképpen mi szükség is van, vagy hogy is jön létre ez a második forduló, akkor mire emlékeztetnéd kettejük közül azt, aki majd nyerni fog, részint Horváth Sabát, részint pedig Karácsony Gergelyt. Én azzal kezdeném, hogy ez egy opció, egy olyan opció, ami akkor lesz lehívva, ha még júniusban nem lesz egyértelmű Tarlós kihívója, én, én, ha nem is biztos, de nagyon valószínűnek tartom, hogy a mostani győztes, aki vasárnap a délutáni esti órákban győzni fog, ő lesz aki jó is, hogyha csak Ezt én értem, bónapot, de dold, ugye dold, dold. Van, ami a, van, aminek jót tesz, ha hagyják, állítólag a töltött káposztának, egyáltalán a káposztának ezt kifejezetten használ, de lett a győztes Horváth Csaba, lett legyen a győztes Karácsony Gergely, neki miért lesz jó február, március, április, májusban, négy hónapig, ezt a szót most nem tudnám megjelölni, mi, mm, annak érdekében, hogy aztán júniusban egy újabb akadályt vegyen. Mi történik Ugye nagyon a időben? Választ adok, nagyon egyszerű. Tarlus István lassan 9 éve ő polgálasztoroljában is ősszel már 9 éve lesz. Elképesztő ismertséggel és komoly támogatottsággal a Fidesz-KDMP-t a kétharmad és uh, Tarlus István személyes uh, hogy mondjam, hozzáadott értéken alapján nagyon nehéz, nagyon nehezen legyőzhető előad, de legyőzhető. Ezért szükséges az, hogy ne az utolsó pillanatban kezdjen el kampányolni közéletben aktívan tevékenkedni a közös főpolgármesterőjött. Most négy-öt hónapja van arra mostani győztesnek, hogy világosát tegye, hogy ezen a pályán nincs keresni valója senkinek rajta kívül. Ha ezt jól csinálja, sőt úgy fogalmazunk, csináljuk, hiszen mi arra szerződtünk, hogy a ma versenytársai azok vasárnaptól szövetségesek. Ahogy ön mondta, győzönt Horváth Csabó vagy Karácsony Gergely, szövetségbe fogjuk végigcsinálni a következő hónapokat, bízom benne éveket és akkor, akkor tulajdonképpen júniusban okafogyott a vádik a második forduló, nem azért, mert mi ne ki erre a csatára, hanem azért, mert nyilván az akkori kihívók belátják, hogy ez nem szükséges. Ha ezt mégsem teszik, akkor júniusban egy újabb közéleti... Ugye, erre szoktam téged tegeződni szoktunk, de ezt időnként elvéted, se csak említem, de visszatérve a témára, valójában azt kéne nekem érzékelnem aki figyelem ezt a folyamatot, hogy júniusra az, aki győzni fog vasárnap, arra úgy tekintsen bárki kihívó, aki júniusra számít egy küzdelemre, a most megválasztott választott hogy ő esélytelen vagy. Mitől szállna inába igen, a bátorsága? Igen. Legyünk, legyünk, legyünk őszinték, ahogy mondod, és visszakértünk természetesen tegeződésre, ahogy mondtad, hogy júniusban az már egy szükségtelen majdnem felesleges bohozattá válna a kihívó számára, hiszen a következő hónapokban a mostani győztes, az MSZP, a DK a és a Szolidaritás támogatásával nyilvánvalóan az a könnyű helyzet van, hogy bármelyikük győz, azt tudom mondani, hogy komoly önkormányzati tapasztalatról beszélhetünk, hiszen Horváth Csaba polgármester, főpolgármester, értes és fővárosi képviselő, most már több mint egy évtizedek óta Csankegely polgármester, tehát mindketten valósan kormányzati tapasztalata rendelkeznek. Nehezen képzelem el, hogy júniusban érdemi hívó érkezzem, de ha ez megtörténik, akkor lesz még egy meccs, lesz egy második félidő, és ki fog derülni, hogy uh, ki a, a legtámogatottabb. Egy fontos, hogy valóban egy kihívója maradjon, értem. Oké, okay, azt kérdezem tőled, uh, én megkérdezném a hallgatóktól, ha hajlandóak uh, bemelegedni és telefonálni, 0614890999 és 063677161, hogy ők mit éltek át eddig az előválasztásból, és annak intenzitását egy tízes skálán hanyasra értékelnék. Nem esnék túlzásba, de legalább három hallgatót szívesen meghallgatnék, hogyha a hajlandó lenne ezügyben röviden megnyilvánulni a kérdés. Tehát az, mit észleltek az előválasztásból, és annak intenzitását egy tízes skálán hanyasra teszik. Bár... Addig én kérd a kedves hallgatókat, hogy menjenek előválasztani. Ma 8 órakor néhány perccel elkezdődött. Budapest 33 helyszíne, 23 kerülete, 1.380.000 szavazó és 1.700 rendelkezésre arra, hogy érdemben beleszóljanak a közéletre. Magyarország történetében először van ilyen, tehát ez egy történelmi pillanat kezdődött néhány perccel ezelőtt 8 órakor. Előválasztás 2019. .hu. pontosan ott van valamennyi helyszín, ugye a legforgalmasabban leg, uh, lévőket, hagy mondjam el, az Örsezértéren, a Blalújda téren, a Nyugati pályaudvarnál, a Szélkámán téren, a Morizsigontföldtéren, vagy Csepelen, ott vannak a, a, a téren a sátrak jól láthatóak, hiszen Horvács is és Karácsony Gergő, mindkettők szépen valamint az előválasztás ki van írva, ott vannak az aktivisták, lesznek piros és zördzek is aktivisták. Néhány perc alatt lehet szavazni, nem kellett regisztrálni, aki előzetesen regisztrált, az online is szavazhat, de aki nem online szavaz elég oda menni a lakcímkárcsával, vagy valamelyik arcképes igazolványával, és néhány perc alatt beleszólhat Magyarország közéletébe, tegye meg, vagy nézze a honlapon a pontos mind a 33 helyszínt, hiszen nem csak a belvárosban, hanem minden kerületben van olyan helyiség, ahol le lehet adni a szavazatot. Semmilyen következtetés nem vonnék le belőle, de az így egyad a világán senki nem telefonált. Annyira tudják a közös választók, mert a közös hallgatók, tanulmányoszták nyilván a honlapot, Le, látták a érzetések. Oké, okay, de van, az intenzitásával kapcsolatban valamit mondhattak volna. Én tudomásul veszem egyébként azt, hogyha valaki telefonál, vagy ha nem telefonál, de kértem három hallgatót, hogy ha más nem, akkor legalább az intenzitásnak a hűfokát a, hogy mit Az ad, is, tegyük, vagy úgy, hogy a szerkesztő úr, az aztán a kérdést, tegeződünk. Ez a szerkesztő úr, az a kérdést, ez ilyen? Igen. Ez, <laughs> igen. Nyilvánvaló. Hát a tegéződés kapcsán megengedtem, hogy válaszoljak el a kérdésre. Tekintsük úgy, hogy elhangzott a kérdés, mint hallgató. Lássuk be, hogy először van ilyen intézmény, és... Jó, itt van az első ember, most adjuk meg neki a lehetőséget. Természetesen. Jó reggelt. egy egyszerű kérdés. Csak Budaörsi lakkimkártyával, Budaörsi, Budaörsi, Budaörsi, Budaörsi, ugye? Igen, Így van, viszont az mindegy, hogy melyik kerületben. Tehát bármely uh -huh. van. Én Budárgyálok, akkor én nem minden dolog. De az a kérdés, hogy ha valaki Budaölsi, akkor nem szavazhat. Sajnos nem. Viszont akinek bármely kerületben be budapesti van mind a 23, mind a 33 helyen szavazhat. Szóval mit válaszolsz, mint hallgató? Szóval a, az intenzitásra annyit mondani, hogy ö, ez egy nagyon komoly marketing termék ez az előválasztás. Lássuk be, a világon hol van olyan, akkor ott nagyon komoly támogatások mozdulnak meg. El kell mondani, hogy nekünk a álló forrásaink nagyon végesek voltak, beleértve a többi pártot, tehát ha valaki nem lát Budapesten ezer óriás pakátot és nem a Facebookon, nem percenként érkezik valamelyik jelölt hirdetése, akkor ennek nem az az oka, hogy nem látjuk, hogy ezt kéne csinálni, nem biláttársok vagyunk egyik jelölt esetében sem, hanem a híres Fonte Kukuri tábornok által fontosnak tartott három dologból hiányzik mind a három, azaz a pénz, pénz, pénz. E, amit lehetett ezen kívül mindent megteszünk. Ma ajánlom figyelmében mindenkinek az egyik ismert tévécsatornán élő vita lesz Szorlát Csaba és Kalácsony Gergely között. Tehát e, volt is Ezt már hány ilyen... Hánykor ter... lesz az atv Ez az első, első adás, az adás első részében hét óra után néhány perccel fog kezdődni, 19 talán. Szóval ajánlom mindenkinek figyelmébe, <coughs> a szombati népszavában interjú van róluk. Lesz És a a hol, hol, holnap a republikon, igen, arra elmegyek. Igen. na ezt akartam mondani, magam is ott leszek. Tehát uh, igyekeztünk nagyon sok eseményt uh, indukálni, de mondom, tekintettel arra, hogy ez egy olyan, olyan termék az előválasztás részben, aminek az ismertségét, hőfokát jelentős részben a ráfordított források is befolyásolják, ezért objektíven ki kell jelenteni, okay. hogy ezt itt van ez a 33 hely, ahol lehet jelentkezni. Leza, lezajlanak a viták. Mi lesz vasárnap? Vasárnap délben zárulnak az urnák. Ezt követően a szavazatszámláló bizottságok, amik az előválasztás bizottsági tagokból, valamint más pártok által is, nem csak pártok által felkérdezett független személyekben állnak, összegyűlnek, átszámolják, ellenőrzik, jegyzőkönyvet vesznek föl. Majd ezt követően várhatóan a délutáni kor esti órákban, megismertetik a nyilvánossággal az eredményt, és megkezdődik a közös munka, hiszen úgy fogalmaznék, hogy a ma versenytársai, azaz az MSZP által támogatott Horváth Csabot, valamint a Párbeszéd, akit egyébként mások is támogatnak, ma még versenytársak elvég korrekt alapon, program alapon versenyeznek, de vasárnap délutántól ők már egy új szövetséget alkotva készülünk, arra fogunk együtt dolgozni, hogy nincsen az, hogy nincsen limitje annak, hogy ki hány szavazatot kapjon. Most nincsen limitje, amennyiben júniusban Kuzsé Robert is indulni kíván, akkor lesz limitje, hiszen neki egy feltétele volt, most az győz, aki a legtöbb szavazatot Ott kapja, a limit, jól emlékszem, az... hogy 50 ezer volt? Ott 50 ezer, így van, hogy 50 ezer lesz a limit. Mennyit, Nyilvánvalóan... Mit fejez ki az, hogy a mostani győztes vasárnapig mennyit kap? Van-e annak bármilyen előremutató jelentősége a júniusi alkalomig, amikor is egy bizonyos szám alatt nincs érvényes eredmény? Tehát mutat-e ja, bármit azért, is a, a szám, ami megszületik vasárnap? Nyilván minél magasabb a szám, annál erősebb a legitimitás. Azonban ezért azt rögtön tegyük hozzá, hogy Azáltal, hogy behatárolható volt ennek az időpontja, a ráfordított források, és tulajdonképpen annyiban a tétje is, hogy bár én azt mondom, hogy jelentős tétje van, de ugye sokan mondták azt nekem, hogy Karácsony Gege és Horvácsabba egy csapatba tartozik tulajdonképpen. Ebből a szempontból nyilvánvalóan objektíven és realista módon kell megközelíteni ehhez. Tízezes nagyságrendű szavazat esetében ennek komoly legitimitása van, és természetesen júniusban, amikor már közeledünk az önkormányzati választásokhoz, Túl leszünk egy európai parlamenti választásokon, úgy is mondhatnám, hogy választási lázban fog égni Budapest, hiszen onnan már szemmel látható távolságra lesz az októberi önkormányzati választás, akkor ilyen értelemben könnyebb lesz hozgócsítani, arra lesz szükség. Ne felejtsük el, hogy egy kutató cég Budapesten 1000 1500, amelyik már 2000 mintát vesz fel, az már óriási mintás kutatásnak számít. Ennél mindenféleképpen lényegesen magasabb lesz a részvétel, mint egy ilyen. Fütőszobában, vagy akár telefonon elvégzett közben A hallgatói telefon nem érkezett, azóta sem 0614890999. Ezért nem helyettük, hanem a magam nevében kérdezem azt, hogy az, hát, ugye az a szó, hogy helyes, azért az egy ilyen, hát hogy úgy mondjam. De mégis azért. Ennyire nem szokott egymásba olvadni két ember kampánya azt követően, hogy egymással versenyeznek, hogy az egyik e, ilyen mértékben álljon a másik mögé különös tekintettel arra, hogy vajon az előválasztás folyamán kiderül -e az, hogy kit indít az MSP zuglóban. Én azzal kezdeném, hogy ne felejtsük el, hogy egy, egy pár szövetségről beszélünk. Karácsony Egé miniszterelnök jelöveteje volt a Magyar Szocialista Pártnak egy évvel ezelőtt. Horváth hosszú évek óta, már, már évtizedek óta tulajdonképpen mindig együttműködésben, koalícióban. Nagyon rosszul emlékszem, mert ugye volt már az én emlékezetem, Lukas, hogy abban a versenyben, ami a miniszterelnökségért folyt, abban nem volt Karácsony Gergelynek MSZP-s ellenfele. Legfeljebb korábbi MSZP-s jelölteknek kellett megbuknia ahhoz, hogy ő legyen az MSZP jelöltje is. Nem volt ellenfele, de ezzel együtt a közös miniszterelnök jelöltünk volt, tehát nyilvánvalóan közel áll az ő gondolkodás gondolkodásmódja a Magyar Szocialista Párthoz, és a mi gondolkodásmódunk is közel áll. Jó, én Köszönöm. hagyom magamat, mert ma, maga, maga, maga a mechanizmus kívánja ezt, én csak arra akarom felhívni a figyelmedet, hogy azért általában ha az ember egy nőért verseng, akkor Két ember, két férfi, aki ugyanazért a nőért verseng, azt követően, hogy a nő választ, utána nem szoktak jó barátok lenni. A politikában is viszonylag ritkán tapasztaltam ilyet, lehet, hogy ez lesz az első kivétel. Ahogy azt szokták fontos, mondani, egy első verseng, precedens. Egy verseny. sokszor is a résztvevőket. Itt nagyon fontos, hogy mindketten konszenzusra tudják a politikusok, hiszen a főváros csak konszenzussal lehet vezetni. Ne felejtsük el, hogy maga a baloldal, oldal, meg az ellenzéki oldal is tag volt. Tehát nagyon helyes. Hogy ők egy konszenzusteremtő és alapoan ilyen téren visszafogott politikusok, és nem egymással akarnak elsősorban küzdeni. De természetesen Jó, azért a szeretném. Ére Én ez, a... ez jól hangzik. Autó biztos, hogy az meg... ember így vásárolna. De... Igen, hát világos, hogy vannak olyan országok, ahol ez egy só keretében uh, lásd Egyesült Államok, amikor egy. Nem feltétlenül a só, itt, itt, it, itt. Ugye az eddigi viták kapcsán azt mondták, hogy ezek inkább beszélgetések voltak, mint viták. Tehát az ember azon gondolkodik, hogy ezt mennyire vegye komolyan, mennyire színház, és arra a kérdésre még nem válaszoltál, hogy megvan-e az, hogy kit indít az MSZP-zuglóban. Természetesen, amennyiben vasárnap, illetve az eredmény, és azon nem várt helyzete áll hogy Horvácsoba veszít, akkor le fogunk ülni az zuglói MSZP, a jelenlegi zuglói polgármester. Jó magam, meg még más néhány szereplő is fog olyan megoldást találni, ami az ellenzéki oldalon elfogadható. Ennek nyilván Azt olyan arra okus, hívja a... fel a hallgató a figyelmet, hogy a 061489-hoz foglalt, akkor természetesen automatikusan hívják a 0636771161-et, hogy mind a kettő foglalat legyen, az kevésbé valószínű. Szóval. Konszenzusos jelölt lesz, nyilván valóan, mivel Karácsony főpolgármester jelölt lenne, akkor neki is az utódlásba van beleszólása, mint hogy a zuglói pártennök is, fogunk olyan megoldást találni, ami az MSZP MSZ számára... De azt sem megerősíteni, se cáfolni, most nem akarod, hogy ez a jelölt egyébként nem lenne más, mint Horvácsaba. Nem, én igen, így is mondhatom, nyilván ez egy racionális lépés lenne, de jelen pillanatban bírjuk ki azt a hét napot, hogy legyen végeredmény, és akkor kell erről beszélni, a vásárt a napján kell megkötni. Most Horvácsaba de. jelöltje az előválasztáson az MSZP-nek, verseny van, de természetesen vasárnap estétől ez egy lehetséges opció, semmit sem zártam ki, azt én nyilatkoztam is, de ennek most nincs itt az ideje. Oké, okay, az a kérdés, hogy a következő beszélgetési mikor legyen a hétfő az ország számodra nagyon elfoglalt lesz, az a kérdés, hogy akkor kedden vagy szerdán legyen ez, mert gondolom, hogy negyedikén a legkülönbözőbb tévé és rádióadókban leszel, amelyek nagyobb hallgatottsággal és nézettséggel rendelkeznek, mint én. Biztos, hogy a hétfő délelőtt különböző MSZV és párbeszédes megbeszéd. Melyik, melyik nap legyen reggel? Kedd reggel, nincs ennek nem szoktadályom. Jó, kedd ked 804, és akkor fogok küldeni SMS-t is. Tehát ez jó. ötödike. Ötödike kedden várni fogom. Oké, okay. nagyon a másik másik másik másik. szépen köszönöm. Jó, köszönöm a minden jó kívánok, és nyenek a kedveds hallgatók. Köszönöm szépen. Én is. Ugye én nem vagyok híve, vagy az elmúlt időben nem voltam a híve annak, hogy egy beszélgetés után legyen szó arról, amiben egyébként volt itt valaki, aki, hogyha érkezett volna kérdés, hozzászólás, hozzászólás kevésbé kérdés, hogy az én kérdésemre válasz, akkor, akkor reagált volna. Engem a kíváncsiság hajt el a Republikon Intézet által rendezett vitára, Ugyanaz a kíváncsiság, ami egyébként elvitt volna, ha lehetőségemben állt volna elmenni a kormányfő által tartott kormányinfóra, hogy milyen hatást fog rám gyakorolni, azt majd szerdán tudom megosztani önökkel, ha hát tényleg elmegyek, és hatást fog rám gyakorolni. Jó reggőt! kívánok! Foglalt volt, de én azt kérdeztem volna, hogy számítanak-e olyan szavazatra, ami mögött a következő szavazói szándék áll. Én inkább ára szavazok, mert úgy gondolom, hogy tarlósan szemben neki van kevesebb esélye. De ezzel most mit tetszett kérdezni? Hát ezt kérdeztem volna, hogy számítanak-e, a, a szavazatokat kiértékező emberek, számítanak-e taktikai szavazásra a jobb oldalról, és annak a különböző irányba történő torzító hatására. Hát, ezt, nem lehet ezt egyáltalán nem lehet kizárni, de sajnos ezt most már én nem fogom tudni megválaszolni. Azon gondolkodom, hogyha jobb oldalon lenne egy hasonló, akkor bennem ott lenne-e az, aki hát, trollként, vagy nem tudom, hogyan szokták ezt most fogalmazni, én ezzel az egész trollkodással nem tudok mit kezdeni, tehát számomra a trollkodás az más, mint amit trollnak mondanak, de felejtsük el, szóval én azon részt akarnék-e venni annak érdekében, hogy megzavarjam a fejeket, vagy hogy valahogy úgy nyúljak be a mechanizmusba, ami egyébként az én emberemnek kedves, független, hogy ez most egy másik szituáció. Hát ennek most nem látom esélyét. Én jelen pillanatban az ügyben is mérsékelten visszafogott vagyok, hogy hát nézzék, ha utamba kerül egy ilyen sátor, akkor lehet, hogy bemegyek, de az, hogy miután bementem én, hogy csinálok-e bármit, vagy egyszerűen elbizonytaladom túlmenően azon, hogy megnéztem a sátort belülről, hogy én le akarjam adni a szavazatomat, az nem arról szól, hogy nekem ne lenne fontos stratégiai partnerem Zulo és benne Karácsony Gergely, hanem valami másról, talán arról, amit én ebben az előválasztásban most megélek, miközben Karácsony Gergely iránti szimpátiám, Megmarad, de mégsem biztos, hogy azt eredményezi, hogy én ott a sátorban valamit tevőlegesen fogok előadni, nem tudok róla beszélni, mert fogalmam nincs, hogy fog-e ilyen sátor az utamban akadni, és ha igen, akkor hogy fog viselkedni, csak leírtam valamit, amit most érzek, és megpróbáltam valahogy leírni. Akar-e bárki ebben a témában megnyilvánulni? És másban. Most már két telefonszámá rendelkezésükre 061-48-9099-9 és 06-3677-1161. Amennyiben nem lesz telefon, abban az esetben véget vetek a mai műsornak. Ellenkező esetben természetesen maradok. Szendékom komolyságet a zárózen elkezdésével fogom megmutatni, bárki telefonál, abban az esetben újra nem indítom, de maradok. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szerintem Tarlos Istvánnak a kihívója érdemben csak egy mérnök lehet, aki nála fiatalabb. Ha van kívánok! Személyen... A... Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok. Hát ugyan már elment a riportalany, vagy hát már nincs vonalba, de szerintem erre nincs is válasz, de az ön kérdésére tudok válaszolni. Én azt hiszem, hogy viszonylag nyitott szemmel járok, nézek híreket, figyelem a, a világ és a ország dolgait, és ugyan tudtam, hogy lesz előválasztás, mert azt tudom, hogy mostanában lesz, de, de, de majdnem teljesen meglepet, hogy ez mától van, majdnem teljesen meglepet ennek a módja, én, én egyszer tudok rád... erre mondani, akkor is, ha nem szimpatikus, és ezt ebben a formában nem mondtam Molnár Zsoltnak, de érzékeltettem vele, én ennél álságosabbat, mint ami most itt előttünk van. Ráadásul ugye ez a mi kutyán kölyke, erre azt mondani, hogy álságos nem lenne szabad, de ha ezzel, tehát én ha nem vagyok igazán a szavak embere, gondolataim vannak, én csak azt tudom mondani, hogy amennyiben én leadom a szavazatomat, akkor az egy olyan szavazat lesz, amelyet a lojalitásomnak köszönhet majd Karácsony Gergely, de az előválasztásnak az ég egyatt a világán semmi köze nem lesz rá. Én nem, nem tudom, hogy álságos-e, és nem tudom, hogy ezt pusztán a pénzhiánynak lehet betudni, de ennek úgy se füstje, se lángja, se semmi. Hát erről beszélek. Akkor ugye jó vagy nem jó, de akkor ugyanarról beszélünk. Csak akkor nem tudom, hogy minek van. Tehát, hogy ezzel, én, ezzel a lendülettel én még soha az íg a világán sehova nem jutottam el, az nem garancia semmire. Attól még Karácsony Gergely horvát Horváth Csaba, majd összelegyőzheti a tarlóst. De amit én látok, ahhoz a tarlósnak a saját magát kell majd alkalmatlan tennie, mert ez, ami most van, hát ez bakfihres elég, de hát most ugyanazt mondom különböző szavakkal. Az pedig, hogy ez hogyan lehetne nagyobb hűfokú, hát arra nem tudok. Tehát Tassziló és az Anasztázia gófnő, amikor azt mondja az Anasztázia gófnő, hogy tudja Tassziló góf, érte meg kell hauscolni, és akkor azt mondja a Tassziló góf, hogy tudja, mit kedves Anasztázia legyen, akkor maga a dzsingiszkálni. Szóval most ez így megy. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Budapest hivatalos összlakosságához képest e, mennyire lesz nagyító nélkül látható az a szám, ahányan elmennek előválasztani. Én, én is kíváncsi vagyok rá. Én, amit most érzékelek, ez az, hogy valaki egy kis hógolyót lehelyez, hogy hát abból lavina lesz. E, most már egy harmadik példát mondtam, pedig hát nem hiszem, hogy példák sorozatával kéne illusztrálnom azt, amit egyébként mondtam, hogy nem akarásnak fülpolgármesterség lesz-e a vége, nem tudom. Én azt tapasztaltam az életem folyamán, hogy ennek az akarásnak, ami most van, ennek nem szokott gyümölcsöző vége lenni, de hát beszéljen belőlem a Lengyel László. Most nem voltam igazán kedves. 061 99 99 és 06 Nem is értem, hogy miért nem telefonáltak be, hogy a hűfokát vagy az intenzitását érzékeltessék. Ha telefonálnak, maradok. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehet az kizárni, hogy egy ember több helyen leadja a szavazatát ebben az esetben? Hát ugyanúgy, mint bármikor máshol egybe vetik a... Hát gondolom, köszönöm szépen, akkor rendben van. Jó reggelt! Jó reggelt, Szerintem egyértelműen az egész arról, hogy az MSZP így akarja kigolyózni a Karácsony Gergelyt, Ugye szervezettebbek több embert el tudnak küldeni előválasztani pedig a Karácsony egy százszor alkalmasabb, ez az én véleményem. Ez az azt valószínűsíti, hogy a Horvács esélyesebb, mint a Karácsony, hiszen a felmérése pont a fordítotját mutatják. De nem fog annyi Karácsony szavazó elmenni, szerintem. Az MSZP jobban meg tudja ezt szervezni, hogy a, a, az embereit elküldi erre az előválasztásra, és így akarják kigolyozni szerintem a Karácsony -gerget aki százszor alkalmasabb, hát nekem a Horváth a hidegráz ráz egyszerűen. Oké, okay. okay, hát azért Karácsony Gergelytől is rázhatja annyiban, amennyiben most még ellenfelek hétfőtől egymás szövetségese is, szóval én erre megint nem tudok más mondani. Nézzék, az önök véleménye szerint ez mennyire álságos egy tízeskála, de tényleg? Mondhatnám azt, hogy kelkáposzta, de a kelkáposzta ebben az esetben semmit nem fejez ki. És hát korábban se telefonáltak, úgyhogy tudják, mint most se telefonáljanak, mert azt már nem fogom tudni a Molnál órára kötni. Ennek az egésznek karácsony Gergely volt a szülőatya már, mint az előválasztásnak, de hogy ez, ami most van, ez mennyire édes gyereke kötve hiszem, hogy most ebben a folyamatban egy tízes skálán tízesre megengedni magának azt, hogy őszinte legyen. Hát arról nem beszélve, ami ezt a júniusi második fordulót illeti, hát az meg... Hát arról nem beszélve, hogy azért máskor előfordult, hogy ide, ha valaki beszélt és be lehetett telefonálni, akkor a legkülönböző emberek nyilvánultak meg, megpróbálták megakadályozni vagy éppen támogatásukról biztosítani. Én nem tudom, hogy önök tapasztaltak-e olyan műsort, amely sokkal nagyobb hallgatottságú, mint az enyém és ennek ötkeztében. nagyobb hatással is van, nem nehéz ilyet találni. Bármelyikbe is betelefonált volna a két jelölt, hogy egyébként ezzel is mutassa, hogy számára ez mennyire fontos. Mint amit egyébként lehet tapasztalni, hogy szerelmesek repülőgéppel iratják kondens csíkkal kedvesük nevét az égre, hát ez inkább persze nyáron van, mint ilyenkor télen, de ilyenkor télen meg a hóba, tehát hogy ezernyi hómunkás helyett ezernyi ember megy ki, és u egy g helyett azt írja, hogy korvát Csava, vagy azt írja, hogy Karácsony Gergely, de hát én mint általában ábrándokat kergetek. 061489 és 0636776 először. Ne felejtsék, ma este fél nyolc-tól nagyon messziről jött ember az akváriumklub volt lokájában, Bakács Filippov, önök meg én, este fél nyolc-tól a belépés díjtalam. 0614890999 valamint 0636771161 másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor egy holnapi kísérleti műsorra számíthatnak. Jó reggelt! Mi lenne egy hozzászólás? Ez lehetséges, de én nem vagyok önre kíváncsi. Tehát ez a mérnök és fiatalabb. Köszönöm szépen! Ez. 0614890999 valamit 6 6 7 7 1 1 6 1. Senki többet. A gyurék számát majd Laci hagyjuk meg itt a számítógépen, köszönöm szépen az érdeklődést! Megvárom, amíg 8 óra 40 lesz. Ez pont 12. Hihetetlenül érdekes, ahogy egyébként az interneten önök Horváth Péterrel beszélgetnek, miközben a lényeg itt zajlik. Ennyi árnyékra vetődő hallgatóval kívül és belül egeret fogni nem könnyű. Laci, teljes